Välkomna till det tredje avsnittet av podcasten Teoknologi. Jag heter Kristoffer Skogholt och jag har inte varit med tidigare. Och, eh, Mattias och David med som vanligt. Idag kommer vi att prata om Steve Jobs som ju har dött efter en tidskamp mot cancer. Eh, vi kommer också att ta upp lite grann iPhone 4S och vad den innebär. Kanske kommer prata lite om Nobelpriset i litteratur och om hur Gud eh, behandlas i det offentliga rummet. Men det är väl bra om ni andra vi säger vilka ni är nu så att vi eh, känner igen rösterna och så där. Ja, det är jag som är David Silverkors. Hej! <laughs> Hej! Jag blev förvirrad. <laughs> är det jag som är Mattias Turfjell. jag som är David Silverkors. Mm. Det är den mm. inviterande skåningen som är Mattias. <laughs> <laughs> Once again, vem är mest skåning? Ja, ja, ja. <laughs> eller för, förlåt. Once again, vem är mest skåning? Skåning? Ja. Det är du. Det är minst skåning i alla Ja, du. Yes. Yeah. Yes. Jag kanske också skulle bara kort presentera mig eftersom ni har gjort det. Så. Mm. Bra idé. Mm. Jag är ju då student fortfarande. Den här ja, fantastiska... Eh, Tillhåll som det är att student förkovrar sig i all evighet. Jag läser statskunskap inom Pol-Kand-programmet den här terminen och jag har tidigare läst tros och livs- och och lite mediekommunikation. Jag jobbar halvtid också vid sidan av studierna på ett boende för utvecklingsstörda och det trivs jag mycket bra med. Ehm, intresserad av religionsfilosofi och e, där framförallt om teologi och naturvetenskap. Jag är mer teologinörd än teknologinörd. Men jag kan ju lära mig att bredda min nördreportal så att säga. Mm. Så, det var väl en kort presentation som får räcka, tror jag. Vi kommer fortsätta lite på det vi har pratat om tidigare veckor, kan man väl säga. Med tanke på Apple, som står ganska mycket i fokus idag, faktiskt. Mm. mm. mm. Det var ju, om vi tar det i kronologisk ordning och kanske fokuserar på just bara nyheter så skulle vi ju kunna nämna iPhone 4S som eh, blev uppvisad i tisdags. Var det någon av er som såg eller har sett videon från eventet så här? Nej. Jag, jag har missat ett event sedan 2006, David. <skratt> det är <skratt> en <nörfäng> på det. <skratt> <skratt> och det är inte i tisdags. Det var inte det är tisdag. Tisdag. Såg jag. Nej, det såg jag. Mm. Ja. Är, är ni imponerade då av det ni såg? Kort sagt kan man väl säga så här om iPhone 4S alltså Den ser ut som 4 Det är ungefär som uppgraderingen mellan 3G och 3G så att Den ser likadan ut, liksom har samma skärm Och så. Och, och 4S har samma fantastiska skärm, samma design Så att på ytan så tror jag inte att man, man uppfattar att det är någon direkt skillnad. Så. Det som man som användare kanske framförallt kommer att märka stor skillnad i tror jag. Det är nog när man tar bilder. Mm. Båda hastigheten på kameran är, ska tydligen vara påtagligt snabbare. Och sen också framförallt kvaliteten på bilderna ska tydligen vara oerhört mycket bättre. De har dels ökat megapixelantalet men dels så förstår jag att de har lagt till annan teknologi också för att förbättra. Framförallt är det ett bättre objektiv. Det är ju 2,8 ljusinsläpp på på iPhone 4 och 2,4 i iPhone 4S. Det är ju ett rätt stort steg. Ja, Det är mycket, släpper in mycket, mycket mer ljus. Vilket gör att inomhusbilder inte minst blir ju påtagligt bättre. då. Precis. Men är det bara en, är det bara en bättre kamera? Eller det som är? Nej. Den har ju samma processor, eller nästan samma processor i alla fall, som eh, iPaden som kom ut i iPad 2 som kom ut. När var det? Ja, det var ju våras. I våras, man I våras någon ja, ja, precis. Men vet inte om det är exakt samma processor faktiskt. Jo, det är A5, men de har nog jo, det... ner den, så den går nog med ja. lite långsammare hastighet. Ja, precis. Lägre hastighet. Ja. Och det är ju en stor skillnad. Ehm, mm. Mellan iPhone 4 och iPhone 4S. Mm. Ehm. Grafikkortet ja. som inbyggde i ju, ju också var en påtagligt biffigare. Liksom. Ja, precis. Och sen lite bättre batteritid, va? På, ja. De har gjort den snabbare och, och så Men den ändå har bättre batteritid mm. Mm. Det jag är mest imponerad av Det är Siri Den virtuella assistenten nice. Jag vet inte hur mycket jag skulle Använda det men jag är sjukt imparörd om det fungerar så väl som det har talats åtminstone initialt om hittills att det ska göra och det kommer på svenska, <går> ja. då kommer man använda det sjukt mycket, <går>, tror jag. Ja, eventuellt. Eh, jo, men alltså sådana saker som jag tänker på, eh, nu kommer jag i förint för sig inte att köpa en 4S utan för mig blir det med nästa generations iPhone. Mm. Eh, då kanske jag har kommit på svenska också. Men jag tänker när jag sitter på cykeln, cyklar till jobbet och kommer på någonting. Ja. Då är det bara att trycka på, på headset-knappen och säga det. Liksom. Ja. Kom ihåg att bla bla bla. bla liksom. Men tar den kommandon mycket genom röststyrningen då? Eller är det bara skrivande? Eller är det kommandon också? Framförallt kommandon. Mm. mm. Och ett av dem är ju till exempel, gör en anteckning och skriv. Ah. Ja, ah. ja. Och det kan också komma ihåg grejer att påminna när man är vid en viss plats till exempel. Och det, var, det var ganska Oj. komplicerade saker. Ja. Okej, okay. alltså men det låter ju för sig som ett program i princip skulle kunna göra utan röststyrningen. Ja, det är ju faktiskt ett annat program än Siri. Det är ju den nya To-Do-appen som ah, okay. i, i iPhone. Men vad sjukt! Alltså, så till exempel att man åker förbi man åker förbi ja men videobutiken eller något så säger den lämna tillbaka filmen eller vad det kan vara. Ja, ja det, det var, det var ju lite intressant. Mm. Scott Forskall som presenterade det här, han tog exemplet eh, Påminn mig att ringa min fru när jag lämnar jobbet. Mm, just det. Just det. Och då vet den mm. vem hans fru är också. Mm. <laughs> Precis. Ja. ja, just det. Ja, jag gjorde det. Ja, ja, det, det. ja. ja jag, sen jag upp uppgraderade min jag, är inte, jag uppgraderade operativsystemet rätt nyligen på, på den här iPhone 3 som har 3G-server. Eh, men då upptäckte jag att den automatiskt kan lägga in events i kalendern. Om jag skriver så här, kan du då nästa onsdag till exempel? Mm. Då vet den ju vilken datum nästa onsdag är och jag kan bara klicka på det så lägger den in det som ett event i kalendern. Eh, det tycker jag är lite intressant. Mm. Om man skriver ett mejl till... Till någon också. Mm. Men det här är gammalt gå för dig så kanske inte tycker det är så intressant. Men jag tyckte faktiskt att det var. Det börjar liksom bli smart på ett sätt så det blir ja. användbart. För jag har nog alltid haft en lite så här. Jag tycker att det är lite för hypat. Bara för att vad är det som gör att en kalender blir så bra för att den är i digitalt format? Liksom? Det, blir inte, det blir inte bättre bara för att det är digitalt. Så Men nu börjar det liksom bli synkroniserat mellan olika. Jag har en konversation där och skriva någonting, då kan den automatiskt uppdatera dig i min kalender. Och så det tycker jag. Mm. Då börjar man liksom se ja, fördelarna på ett annat sätt. Mm. Det finns ju till och med kalenderappar som kan eh, tolka annat, alltså, vad, språk, så du kan skriva in i ett textfält eh, mm. vad du vill göra och när. Och sen så fattar den och gör en event eller en händelse i kalendern. Mm. Utifrån det. Mm. Lite coolt. Mm -hmm. Det finns två lika till Mac, en som heter Fantastical och en som heter Quick -Kal. Och Quick bara bara på engelska. Ja. Oh. Nä. Nah. Mm. Fantastic fungerar på svenska också. Ja, om, om, man skriver, om man skriver om man skriver i amerikanskt datumformat, vi säger. Men nu förstår jag alltså det var, jag skriver på svenska och den lägger in det så att säga om jag klickar på, den, den liksom markerar det jag skriver eller vad men, jag tror inte skillnaden I, i ditt fall så markerar den den fattar att det är ett datum ja ah, just det mm. och då frågar den dig, vill du lägga till en event ja ah, okej okay, okay, då säger okay. du ja mm, mm. men i det här det. fallet så skriver Klabbar. du in text i ett textfält ah, eh, mm. spela in teknologi klockan tio söndag oh. kväll ah, just det. Mm. Ja. Just det. och fattar det Ja, ja. och i det här quick här så finns det makt det finns också till iPhone om mm. man ska vilja testa det mm. Mm. röststyrning avhuvudtaget i de här sammanhangen apropå knyta tillbaka till Siri då är ganska intressant jag laddade ner ett program som finns gratis som heter Dragon Dictation det finns Mac-program och kostar pengar då Dragon Dictate Men versionen till iPhone är gratis Och den fungerar på liknande sätt Som det här Siri fast den kan inte göra kommandon I telefonen Men vad du kan göra och vad jag gjorde förra veckan Var att när jag var på språng Och skulle vara lite försenad till ett möte Och skulle upp på cykeln och iväg I jobbet så tog jag fram Iphonen och att skriva På telefonen medan man rör sig Snabbt när man går eller ska cykla Det är ingen jättebra idé liksom. Nej så vad jag gjorde var att jag då bara klickade fram det här Dragon Dictate, eh, tryckte igång programmet, tryckte spela in och sen sa jag mitt sms. Nej, ja, det sa väldigt enkelt bara. Jag är försenad tio minuter, kommer snart. Eh, mm. Och så stängde jag av och sen så tryckte jag skicka iväg. Och så sms. Ja, så skickade jag in iväg sms. Liksom. Mm. Eh, så då behövde jag inte liksom, försöka hålla på och fippla med, med, med tangentbordet. Liksom, utan det var bara att säga det jag skulle ha skrivit, så att säga. Och sen skickade jag iväg det. Det gick jättebra. Mm. Ja, det, är det enda programmet jag skaffade för ett amerikanskt iTunes-konto för att köpa. Det är Dragon Dictate, det fanns inte i svensk appstore för ett år sedan. Jaha, okej. Okay. För... Mm. Och det fungerar inte särskilt bra för mig eh, då. Nu är det annorlunda. Nu är det bättre tycker jag. Okej, okay, så det är inte för att du sitter med en gammal 3G då? Nej, jag tror inte det. Det är ju server för att... det är ju serveröversättning. Ja, jo men det är det. det är det. Vad säger du Mattias då om iPhone 4S? Du vill ju ha en ny iPhone nu. Det är grym. Mm. Men eh, jag har jailbreakat min min iPhone 3G för att få multitasking. Eh, och kommer inte att köpa en 4S. Du kommer inte göra det? Nej. Mm. Men då måste man ju inte säga att det är lite av en besvikelse. Nej! <laughs> jo, <laughs> det som är besvikelsen är väl... Jag vet inte. Alltså jag tycker jag tycker att iPhone 4 är väldigt vacker. Och, och sådär. Men den är ingen skön att hålla i. Jaha, det är så Och så, så ska jag ha en telefon i i två eller tre år jag vill jag att den ska vara skön att hålla i ja. jag skulle faktiskt säga motsatsen efter att ha haft iPhone 4 ett tag så tyckte jag att 3GS'en som förut brann upp då för min del eftersom ja, tidigare i höstas så här så, eh, så tyckte jag mm. att, att 3GS'en var mindre och mindre smidig att hålla i den kändes klumpig och sådär mm. jag måste dock erkänna en sak och det är att eh, jag tycker om att hålla i min iPhone 4 men det är för att jag har ett skal på som oh. gör den lite större <laughs> klumpig Ja. Men då är det skillnaden att min iPhone 4 med skal är ändå mindre än vad min iPhone 3GS var med skal. Så. Ja. Ja, smalare. Ja, precis. Smalare. Ja. Eller tunnare kanske. Ja, precis. Ja. Precis. Mm. Mm. Nej, så det blir nog. Ja, vi får... blir det blir nästa års modell då för dig. ja Om, om den här håller så länge. Mm. Jag har faktiskt funderat på om man ska köpa en 3GS. Ehm. Off-contract eller vad, Utan kontrakt Utan vinterstid mm. mm. Sådär mm. Mm. Och ha den ett år Den är ju sjukt mycket bättre än 3G Ja det är stor skillnad mm. där är nog Det var också i den där specialshowen Och det är väl därför som Det är den stora skillnaden tror jag också För det var en av dem som var med där, som nämnde det Han Marco mm. Att operativsystemet på iPhone tar typ 100 meg Uh. Och, köra. och det innebär på en Iphone 3G så har du 128 meg totalt uh. Då har du alltså ungefär 20 meg Till att köra program på Det är väldigt begränsat uh. 3GS har 256 meg ram uh, Det är fortfarande så att operativsystemet Tar 100 meg Vilket innebär att du har väldigt mycket mer Ramminne till, uh. till programvara liksom. uh. Uh, Och det var, ju det, det var ju det Jag tyckte också att Jag, jag hade alltså en Iphone 3G privat Sen köpte jag iPhone 4 när den kom och fick en iPhone 3GS som jobbtelefon samtidigt i princip. Mm. Eh, och jag kan ju säga att den stora hastighetsskillnaden den var ju mellan 3G och 3GS liksom. Ja. Visst är 4 snabbare än 3GSen men det var ju inte samma enorma hastighetsskillnad tyckte jag i alla fall. Det beror på vad man gör. Det beror på vad man gör, men jag menar ja. det vanliga användningen. Ja, alltså, det märker man kattar Att, att fippa runt i telefonen, att starta program och sådana saker. Liksom. Så var, visst, visst, det var en liten skillnad, men alltså, det, var inte, det var inte liksom en stor skillnad. Så. Nej. En ja. fråga, vilken app ni använder mest? Mail. Mail? Oh, ja. Tyvärr. Mm. mm. Men, men av dem lite, om man säger så här, lite roligt. Eller du då, David, först? Mm. Jag tror att det är... Det kan vara... Det står nog ganska jämnt... Mellan Whatsapp, Mail och TweetDeck. Ja, just, Använder du TweetDeck? Ja. Jo, men jag, så här är det. Av någon sjuk anledning... Så är det tyvärr så på Twitter... Att du måste följa alla som följer dig själv för att de ska fortsätta följa dig. Eller alltså det, är, det är någon slags etikettgrej att man måste följa varandra. Nej, just det. Nej. det. innebär att jag har, jag har väl inte 300. Jag har något hundratal följare och jag har ungefär lika många då som jag följer. Mm. Det är bara det att det finns ganska många som jag följer Som jag inte vill läsa jämt liksom. mm. mm. Alltså jag har ingenting emot att läsa dem För i så fall skulle jag ta bort dem men, mm. men det finns vissa personer Som jag faktiskt vill läsa allt av liksom. mm. Ja just det. Då har jag gjort en lista sant? Jag har gjort en lista på Twitter som är privat Alltså som man inte kan se utifrån mm. Och den listan heter Läs allt Och den listan kan jag nu då Genom att jag har tweetdeck på mobilen Så kan jag då ha den som min primära ström Så att säga Mm. Så då läser jag allt i Läs allt Då vet jag att jag har läst allt av alla jag vill läsa allt av ja, Sen, sen kollar jag i den vanliga strömmen Och läser sen... det, som, det som man brukar göra Nämligen det som råkar vara eh, ja. på skärmen Och så långt ner man orkar bläddra för stunden liksom. ja, just det. det kan man göra i Tweetbot också Precis samma Jag gillar inte Tweetbot Nej. Men en rolig funktion i Tweetbot är att du kan muta eh, folk Mm. I en dag till alltid. Så det är en dag, en vecka. Men det här var lite intressant för det som alltså att man, man följer en som en slags. Det, man följer en har en funktion som är något annat än att man vill läsa den. Så att, ja. så att man den mm. Just det det är det som är lite ja. irriterande, för så är det ju på Facebook också. Ja. Alltså, du blir ju kompis med folk på Facebook- men du vill ju inte läsa allt de skriver, liksom. Och särskilt inte på Facebook, för där skriver folk så mycket skit. Ja. Och, ja. Så där har jag, en, ja, jag har en liten teori där om Twitter och Facebook. Ja. Att det på ett sätt är, det är så att säga mer socialt accepterat- att skriva bara vad som helst på Twitter, är min uppfattning- än på Facebook- för på Facebook så finns det, alltså, när Facebook kom, nu blir det en här Facebook-reflektion här, men när Facebook kom så hade folk så oerhört blandade känslor och uppfattningar om det. Mm. Eh, och en, många hade väldigt starka uppfattningar om det, att det är väldigt dåligt liksom, med Facebook. Och jag har alltid haft, ja då Facebook är väl vad det är, liksom. det är. Det är någon slags community där man kan registrera sig och så kan man kommunicera med folk om man vill om man inte vill så behöver man inte göra det liksom. jag, har inte så, jag, jag, jag har inte så starka uppfattningar om det liksom. men, men, men en del verkar ha ganska starka uppfattningar och det tycker jag inte det är på samma sätt när det gäller Twitter men jag tror att det har att göra med att med Twitter så, så följer man folk som är utanför ens egna sociala kontext på ett annat sätt medan man mer följer kompisar på Facebook. Mm. Jag hörde ett väldigt bra talesätt om det. Alltså på, Facebook, på Facebook så följer du de som du känner, medan mm. på Twitter så följer du de som du skulle vilja känna. Ja, <laughs> ja men precis. Ja. Jag håller inte riktigt med om Kristoffers... Mm. Äh, äh, jag har upptäckt att när jag börjar använda den här mute-funktionen i Tweetbot, mm. det är när folk börjar använda Twitter som Facebook. Mm. Alltså de börjar klaga och söka. Alltså, när man börjar skriva saker på Twitter för att få sympati eller bli liksom, eh, uppmuntrad. Ja. Hur duktig jag är och sådär. Ja. Ja. Så uppfattar jag att många använder Facebook. Ja. Ja. Ja. Eh, det är väldigt... Och det ser man väldigt lite av på, på Twitter. Ja. Ja. Ja. Det känns det som. Den, den som jag har sett det allra mest av, det beteendet var dock... Alltså det säger inte så mycket, men det var på Twitter. Och den personen avföljde jag. Ja. Det, jag menar, för det var, det var väldigt... Det blev väldigt personligt och väldigt ja. så här. Och var det är så extremt synd om mig. Ja. <laughs> Sen också det här att be, beklaga sig. Jag, jag tycker det är väldigt intressant när folk ska börja beklaga sig för att någon har avföljt den. Ja. <laughs> det är så här... Ja, det är så synd om mig Och, liksom så ja, och, det, och nu kommer väl och hon, Den här personen skrev till och med så här Och nu kommer väl ännu fler att avfölja mig Ja, <laughs> ja. Hur visste du det? <laughs> det. King liksom <laughs> <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> uh, men, Min poäng var nog lite igen Också det här att jag kan tänka att man måste ha lite distans Till Facebook Oavsett om man då är en Facebook kritiker Eller en Facebook-användare, alltså så att, att man behöver inte ta det så allvarligt. Då behöver man kanske inte heller ta det så jätteallvarligt om, om, om folk skriver lite, lite för mycket ibland. Mm. Om man ska vara lite stöddig så skulle man ju kunna säga det också att, eh, jag vet inte om det är så, så det här kan ju vara helt uppåt väggarna, men att väldigt många av de som är Facebook-kritiska, riktigt Facebook-kritiska, de är ju också lite luditer. De vet inte vad Twitter är eller de har i alla fall inget konto där eller har ju aldrig ens liksom Vad att det? De är Luditer, luditer. Vad heter det? ja Luditer, det kallas ju det när man är teknikfientlig Det kommer ah. ju av den här franska eh, reaktionen vid, vid industrialiseringen när det var som okay. sån här vävfabrik Så gick arbetarna in Och kastade sina träskor i maskineriet För att det skulle gå sönder För de gillade inte att det var liksom industrialiserat mm. Nej nej. Eh, och det var någon ledare där och lite, Det var väl där av namnet kom och Så, mm. Mm. Eh, så. så att det är det ja, det, ligger något, att göra med. det ligger något i det Men jag kommer ihåg En gång var en kompis Som sa till mig att, ah, men Det där är ju inte bättre än Lunar <laughs> svarade jag, jag svarade så här, Det är minst lika bra så. <laughs> så, Jag har aldrig använt Luleås Men liksom Det är bara det blev, det blev, det blev, det Jag tycker det är ett intressant fenomen där Att, att äh, man blir tvungen att markera Gentemot det på något sätt mm. Ja men precis, precis. men alltså, jag tycker att det är väl fritt att använda det Hur mycket eller lite man vill och så. Mm. Ja mm. Det var lite om Nobelpris också Förstod jag det som här Ja, just det. Ja, precis. Det var ju, Nu blev det ett snabbt hopp här. Um, uh, vi hoppar över Steve Jobs så länge, eller? Ja, det är huvudnyheten, eller huvudtemat. Ja, så då... Det här är nyhetssegmentet. Ja, nu är jag med. Tack. <laughs> <laughs> ja, precis. Nej, men då kan vi väl bara kort säga då. Thomas Tranströmer fick ju Nobelpriset i litteratur i veckan här- <clears throat> Och eh, en sak som jag tyckte var intressant och som jag har tänkt en del på de sista veckorna av ett annat skäl också som jag kommer till Det är hur, hur man talar om gud och hur man talar om andlighet i, i det offentliga rummet eh, eh, Det var flera som påpekade hur, hur, eh, hur det i Thomas Tranströmers dikter då, finns ett andligt och existentiellt tema av han som är programredare på Babel Daniel Schelin sa eh, direkt efter så här, så att det var väldigt roligt för, men också förvånande att det går till någon som skriver om existentiella teman och inte om maktstrukturer som han mm. har eh, och ja, men flera kommenterade vad heter hon? Eva Bäckman tror hon heter, som är kulturchef på SVT som pratade om hur, hur, hur Thomas Transtömer får in han börjar i någonting väldigt vardagligt och konkret. Eh, hon, att han går, går någonstans eller att han rakar sig eller någonting. Och sen så, kommer, så öppnar han genom det till eh, de här eh, existentiella frågorna och Gud finns med där och hela den biten. Så det finns faktiskt så här vardags, väldigt vardaglig liksom, utgångspunkt men leder, leder in mot Gud och, eh, bara för att ge en liten kontext till för jag har tänkt på de här sakerna var för att jag var på, lyssnade på Dag Hammarskjöld föreläsningen i Uppsala universitets aula för några veckor sedan som hålls varje år då, till minne av Dag som dog för 50 år sedan i år då, som var FNs generalsekreterare under en period. Och när han dog så, så publicerades hans dagbok som heter Vägmärken och då då blev det mer tydligt att han var en, en eh, bedjande person och att han trodde på Gud och att han kallade sig kristen och sådär, eh, än vad det hade varit tidigare. Och eh, jag hörde KG Hammar en gång säga att Herbert Tingsten, som var chefredaktör för DN då, på den tiden, han, han hade liksom utbröst, utbrustit att vi har lagt FN:s händer i, eller FN i en ändå, dåres händer, <laughs> hans kommentar då, till att... Eh, liksom, Dag själv trodde på Gud. Men, men, men både Jan Eliasson då och Uppsala rektor, de rektor anknöt till de här sakerna i sina tal. Jag tyckte det var rätt intressant då, liksom, eh, hur folk tog upp det och, och lyfte fram det som en förebild att, att han hade den här religiösa dimensionen. Och då, De här sakerna kanske pekar på att... Eh, eh, Även om det verkar lite svårt ibland att eh, tala om gud offentligt och så här. i Sverige att det är ett väldigt sekulariserat land och så, här, så tycker jag det är väldigt intressant när det, när det görs på ett naturligt sätt. Men det var lite det som var bakgrunden till min reflektion. Mm. Mm. Det anliga samtalet i det offentliga rummet tycker jag eller jag inbillar mig i alla fall för det talas en del om det ibland att det känns som att det har förändrats att det har blivit tillåtet. Ja. Ja, men jag tror att det är något det du säger. Jag, det jag upplevde det. För jag, Anders Hallberg, till exempel, som jag var rektor, han, han inledde med att säga, citera ur vägmärken. När, då står det så här, Dag Hammarskjöld säger liksom, bed, att din, bed att din ensamhet blir spåren att finna något värt att leva för, stort nog att dö för. Och så säger han att den här bönen bör vi göra till våran. Och jag, bara att säga de orden, som liksom, göra den här bönen till våra i ett eh, universitetssammanhang är inte alltid helt, lika kurser man kan få, Nej, <laughs> få intrycket av så. Men, eh, eh. Och ja jag tycker. Det, på något sätt så tänker jag mig att vi hamnar. Alltså, vägen till att det här offentliga samtalet går inte tror jag genom ett proklamatoriskt liksom, tilltal. Och där, utan det måste på något sätt. Jag tror att det är då det på något sätt går, eller vad man ska säga. När Dag det själv blir ganska tydligt att det här var något personligt förankrat hos och och även hos Thomas Stransstämmer där och man uppfattade inte riktigt som en ideolog eller vad man ska säga utan man uppfattar det som det är autentiskt, och därför så går det jag vet inte om ni hänger med på vad jag menar med, eller står förstår menar eller, eller håller med jag mm. hänger definitivt på vad du menar om man, men om man om man lyfter diskussionen upp till att prata om som Marcus Birro till exempel mm, mm. där blir det ju intressant han, han blir ju hanad ja det kan han bli ja Mm. ofta och kanske ibland välförtjänt men han är ju ett sånt här fall där det liksom jag vet inte, inte, verkar spela, spela någon roll att det är för honom personligt och välgrundat och sådär nej just det nej jag tror att han jag tycker jättemycket om Marcus Birro liksom, och, oh. och hans tilltal och så här, jag tycker han är väldigt en frisk fläkt liksom mm men, men det är ju så att han förkroppsligar vissa saker som är tabubelagda. Antingen. Det är liksom att han har uttalat sig om abort liksom, och sådär. Ja, så, jag vet inte, han kanske också rör sig i, sig i ett segment, alltså så här, ung kultur och mediepersonlighet, där, där, där man är lite mer ängsligt politiskt korrekt. kanske mm. Och han är ju inte direkt ängsligt politiskt korrekt. Nej, exakt. Det är det som är... <laughs> precis, men omgivningen är det, liksom. det är Ja, ja precis, precis Men det var det ett bra exempel För det, det visar lite att det inte alltid är, Går ändå mm. Men det är ju för övrigt en lite intressant Jag menar att har, de flest, det, är det som är så konstigt för de flesta skulle väl ändå Hålla med om att abort är en Känslig En, ett, ett, en dilemma av något slag i varje fall. Liksom. Ja Ja mm. Men då, att, att då säga det vilket han gör det, verkar, det är inte okej. Då. Man håller med om grunden för det han säger, men om han säger det så blir det ändå otillåtet. Mm. Mm. Jag tror att det förknippas med mycket annat. Ja. Uh. Alltså just sägandet av ståndpunkten förknippas med andra stundpunkter ja. det säger att man ska banna fria bort och sådär mm. men det är inte det till exempel Marcus Biro säger heller Nej. det där kan jag tycka ibland att det verkar som att um, ja, det blir lite trångt <laughs> Så att säga, vad man får säga blir ganska trångt faktiskt. Mm. det är definitivt ett, ett tema känner jag för ett kommande avsnitt Mm. offentliga att, rummet ja offentliga rummet och vad man får säga kanske ja. äh, också samtalsklimatet att... ju... ja. och kanske också inom kyrkan ja just det ja. jag kommer ihåg ett blogginlägg vi skrev på kyrkans framtid någon av oss blev ju jag visste ja, det var ett blogginlägg jag skrev om en anglikansk biskop som grät kommer ni ihåg det? Ja, just det. Om, han, eh, det handlade om ämnesfrågan. Precis. Mm. Just Och det har varit en intressant diskussion om, om just uh -huh. PK. Mm. <laughs> eh, det kunde vara ett intressant samtal. Mm. absolut. Ja. Men inte idag. På tomt trött. Kanske. Mm. Mm. Ja. Nej, idag så ska vi prata om något annat som huvudtema eftersom det har hänt i veckan. Mm. I tisdags så kom iPhone 4S och i onsdags så kom beskedet om att och det hade också hänt då, att Steve Jobs, Apples grundare tillsammans med Steve Wozniak och fram till bara för en månad sedan ungefär också dess vd, han har nu dött i, i sviten av cancer. Och det verkar som att Eh, svallvågen av detta har gått över hela världen på ett sätt som man nog inte riktigt hade förväntat sig, tror jag. Eh, lite som när, ja, men som när Michael Jackson dog eller så. Mm. Så att det är otroligt många människor som har reagerat på det här. Det är inte bara datornördar utan det är, det är många, många människor som verkar vara berörda av det här. Mm. Mm. Och det är ju väldigt intressant, kan man ju säga. Ja, Ja. det. Ja. Det finns ju gott om bilder på folk som har lämnat blommor och eh, ja, lappar och olika minnessymboler vid olika Apple Stores i, både i USA och på andra ställen mm. Steve Jobs har alltså dött eh, Vad är er reaktion på det? Oväntat ledsen Just, uh, Varför jag... blir du ledsen? Ja, jag vet faktiskt inte Riktigt Sorg är ju ganska irrationellt mm. Mm. och jag antar att det dels har att göra med att han är en person som har funnit med i mitt liv under ganska många år sen 2005 ungefär och han har ju varit med och påverkat det som är ett av mina största intressen mm. Har du alltid varit Mac-användare? Nej. Nej, okay. ähm, Men du sen... sa att du följt alla releaser sedan 2006. Precis. Och det var 2006 jag köpte en Mac. Mm. Okej, okay, just det. Sen 2005 måste det vara, för då köpte jag min första iPod. Aha. Aha. Ja, Februari just... 2005. Ja, just det. Mm. Men vad, vad är liksom... Jag tycker det är intressant. Nu kanske jag byter ett litet fokus igen men, men det, för att när jag tänker på Steve Jobs och på den här Apple-entusiasmen som finns så tycker jag att det är en skillnad på den och på bara är vanlig att man gillar vissa kommersiella produkter så att säga ehm, därför att det finns någonting kreativt på ett annat sätt kan jag uppfatta det som mm. när Apples produkter och Steve Jobs är liksom inte bara en ehm, Person som är duktig på att tjäna pengar Även om han var sjukt men, men på något sätt så fick man ju intrycket av Att det var faktiskt inte hans huvudpassion Och det väcker ju respekt liksom, mm. Långt utanför eh, Apples eh, Aktieägarskara mm. så. så där finns det ju någonting som Ja men där han med med den här kreativiteten mm. åstadkommer någonting annat kan jag tänka Något som kanske man skulle kunna betrakta som lite skapande man kan jämföra med någon form av konstnärlig verksamhet fast mm. den är inte fast den är liksom, det handlar om massproduktion av produkter förstås men det är någon form av kreativiteter som är lite av ett lite annat slag än, än det vanliga tycker det verkar som. Ja. Han har ju en alltså, Hans tankesätt skiljer sig ganska mycket. Det sätt han har format apple skiljer sig ganska mycket från alla andra företag. Mm. Kan du ge något exempel? Ja, men om, man kan jämföra till exempel Apples mobiltelefoner med eh, HTC. HDC har 15 miljarder modeller. Och Apple har en. Mm. Man kan jämföra... Alltså i alla produktkategorier har de en modell. I princip. Och alla andra företag som är i samma segment... har har många, många, många, många fler. Mm. Och det är ett uttryck för hans... Tänka. Jag pratade med en kollega faktiskt här om dagen eller för några dagar sedan just vi pratade om Mac, för hon ska köpa en Mac och då gav hon uttryck för precis det här hon sa det, för jag sa det att jo men Apple är väldigt noggranna med hur de lägger ut sina produkter i priskategorier och mm. eh, apropå just det här resonemanget att de, de lägger en produkt i princip i varje kategori av pris så att säga de, de lägger inte tio stycken som kostar samma sak och du ska lista ut själv vad det är för skillnad mellan dem liksom mm. eh, och då, hon sa precis det, hon bara ja och det är det jag gillar för när man går in där på sidan då vet man precis vad det är man ska ta för någonting ja. liksom, mm. det tar inte hundra år att lista ut vilken dator man, man ska köpa, liksom, utan beroende på vad du har för budget och vad du har för behov, så kan du ganska snabbt få reda på vad du ska ha för någonting. Mm. Det är intressant. Men, men precis, de, de, de renodlar kan man säga, modellerna och sådant sådant. Mm. Mm. Och, sen... Och det är ju liksom en konsekvens av hans sätt att tänka. Man kan lyfta det lite apropå det du sa, Kristoffer. Då kan vi slänga upp första citatet från Steve Jobs här. Det här är ett citat som jag gillar väldigt mycket. Being the richest guy in the cemetery doesn't matter to me. Going to bed at night saying we've done something wonderful. That's what matters to me. Vad är det? Det handlar ju inte om pengarna. Och det är en annan sak han säger, ett annat citat som är också... Um... Ganska intressant, han hade ju kunnat lägga av för ganska länge sedan. I was worth over a million dollars when I was 23, and over 10 million dollars when I was 24, and over a hundred million dollars when I was 25. And it wasn't that important because I never did it for the money. Mm. Mm. Och även om man gjorde det för pengarna så skulle han ju då aldrig egentligen behövt jobba mer. Nej. Men när han kom tillbaka till Apple så var han väl 90 dagar från konkurs eller något mm. sånt där. Och han tog en årslön på en dollar. Så att det var ju inte direkt och det höll han ju ända fram till han slut. Ja. ja, Hade han det under hela sin tid där? Efter att han kom tillbaka så ja. En men... Plus aktier givetvis. Ja. Aktieoptioner. Mm. Mm. Det var ju så att han tjänar pengar. Så att hans... Ah, alla, alla pengar han egentligen tjänar på Apple de tjänar han på att Apple ökade i, I värde som I, företag. I, Så det var ju direkt korrelation till deras framgång. Där kan man ju jämföra lite grann med man måste jämföra lite med bankerna och styrelserna ah. eh, bonusarna som <laughs> mm. ju är absurda och som, mm. som liksom fortsätter att vara absurda. Mm. Eh, eh, det var ju för några år sedan även svenska banker fick ju statliga stöd under under, under finanskrisen Och något år Efter så delar man ut Väldigt höga bonusar Jag tror det var och, de, och Anders Borg gick ut och, Men liksom där det, där det finns ingen korrelation Mellan hur bra det går för banken Rent ekonomiskt och De här bonusarna det finns liksom Ingen, Nej. ingen det, det, det är ju någonting som är Ganska sjukt då. Mm. Mm, mm han ja, men intressant. Mm. Mm. Mm. Han är inte ensam heller om att ha en, en dollar lön. Det är det är ganska många eller ja, många många men det är, jag har sett en lista på ett 20-tal eh vdar över övervärlden som har en sån lön. Ja, okej. Okay. Mm. Plus Akichiro. då. Mm. Mm. Vet ni för övrigt att det finns en, det finns en författare och litteraturprofessor tror jag, som heter Umberto Eco som mm. har ja, ja, jämfört PC och Mac <laughs> och menar att Mac är katolskt och PC är protestantiskt. <laughs> <laughs> det kan vi posta på en länk på bloggen sen när ja. han säger att <laughs> ja men han, han, han talar om det heliga kriget mellan, mellan dos och mack. Jag läste den nu. Jag har du läst den? Eller, har nice. du framför mig nu. Ja, just det. Mm. Eh, men Han, han, han, han, han dos är protestantiskt eller, eller till och med kalvinistiskt. Den tillåter mm. fria tolkningar av skriften kräver svåra personliga beslut. Eh, ja, och tar för givet att inte alla kan nå frälsningen. <laughs> för att så att systemet fungerar så måste du tolka programmet själv. Ja. You may object that with a passage to Windows, the dos universe has come to resemble more closely the counter-reformist tolerance of the Macintosh. Nej, just det. Windows har liksom... <laughs> oh. <laughs> It's, It's, Windows, Windows represents an anglican style schism. <laughs> Ja, oh, big ceremonies in the cathedral, but there is always the possibility of a return to DOS. <laughs> mm. Det ligger så mycket i det. Ja, det finns ju det finns också någon slags, jag hörde det finns en, um, kanske också i det här um, grafiska uh, där kan man ju se en, en lite intressant parallell, att det alltid varit ett grafiskt interface på Mac så länge jag känner till det i alla fall medan början var Um, um, giftligt och så alltså. höll på. Mm. Yes. Mm. Ja det stämmer ju också Macarna har ju alltid haft det. Apple gjorde dock ett par datorer innan som inte hade det. Men de hette inte Mac då utan då var det Apple och Apple 2 eller något sånt. Så kom ju Lisa före Mac. Ja just det Lisa. Mm. Mm. Men jag tycker att eh, idag, idag så firade vi högmässa i Vaxala och jag predikade och jag ska inte predika nu men jag tänkte läsa samma citat som jag läste då för jag tycker det var ett extremt bra citat från just Steve Jobs mm. och det kommer från hans eh, Stanford University commencement address som han höll år 2005 eh, och då hade han haft cancer en omgång, blivit opererad och verkade vara frisk liksom. jag tror att han själv trodde det också mm. då. Okay. Uh, och uh, då säger han så här. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life, because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die. Det här kan vara den bästa sekulära predikan som någonsin har gjorts. <laughs> <laughs> det är ett fantastiskt tal. Ja, det är ett fantastiskt tal och det här citatet är helt fantastiskt. Ja. Alltså. Och det här tycker jag är intressant för första avsnittet när vi började prata om Getting Things Done- Mm. inte så länge sedan, det är bara två veckor sedan eh, då pratar vi om en av fördelarna med, get, med Getting Things Done, som ett sätt att komma igång här och nu, praktiskt med det du har just nu, som ma man slipper att sitta och tänka över meningen med livet mm. eh, och det är, det är också styrka med Getting Things Done att du kan komma igång med det på det sättet liksom. mm. men, men idag, just nu när jag, i och med det här citatet, då känns det som att nu vänder vi på kakan lite grann eh, och, och, och att eh, det är liksom just i relation till meningen med livet på något vis, just som är viktigt liksom. eh, som måste få styra eh, vad det är man väljer Ja, ja det var det är en intressant um, ja, ja kanske, ja nu kommer jag tänka på den predikan jag hörde idag eh, som också har till det här och då för predikanten tog upp eh, eller prästen ska jag säga tog, tog upp eh, eh, människor som har varit nära döden och hur tacksamma de blir för varje sekund för vardagen så att säga. och på ett sätt så kan liksom den här eh, säga, erfarenheten eller närheten till döden kan jag tänka mig också göra att det blir en annan laddning i det här vardagliga mm. för jag tyckte att det var väldigt bra det Mattias sa för första gången för jag har ju lyssnat på det eh, om hur, för jag har varit på har hört så här om folk som gick någon kurs här, som handlade om livs eh, strategier typ och då, då var det just där att man ska skriva upp livsmål och liksom vad som är målet och meningen med ens liv och så här. Och, sen bry, och bryta ner det från det och, och, och så och jag, jag har ganska lätt för att tänka på det sättet men jag, kan, jag vet inte om jag tycker det är så applicerbart alltid att göra så, det blir liksom så sjukt stora perspektiv Medan det kanske är mycket i vardagen på något sätt. den fungerande vardagen som det, som det visar sig. Så att man måste gå. Men ja. Mm. Jag håller med. Det var inte så. Jag håller absolut med. Alltså det, jag tror att perspektiven behövs. Men jag tror precis som alltså, att få en effektiv vardaglig tillvaro. Då tror jag också att, att det bästa är nog att börja i vardagen. Att, att ja. jobba med det man redan har. Liksom. Ja. Att står redan i en vardag med uppgifter, med saker du måste lösa och saker du måste genomföra. och ja. bör, Börja då med det. Liksom. Ja, jo, men och så lyft blicken. Liksom. Så att när du, när du får en paus från, från ditt arbete och, och känner att du börjar få koll på det, det som ja. du måste åstadkomma nu. Liksom, lyft ja. då blicken och tänk lite längre fram. Liksom. Ja. Lite så tycker jag. Då kan ja. jag in ett annat citat från samma tal. I say Zaher. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something: your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life. Well, I think you at the. Det är när vi tittar bakåt som vi får visionerna för vårt liv. Om, fattar ni? Alltså, mm. alltså att det, är, det är när vi ser den resa vi har gjort. Som att vi har hamnat där vi är nu. Som vi ser vart vi är på väg. Mm. Och därför så kan det bara ta avstånd i nu. I vardagen. I våra möjligheter vi har nu. För börjar vi prata om de mål vi har. I, i, i framtiden alltså vilken vision vi har med vårt liv så alltså, syftet med mitt liv då, då börjar vi istället att forma vardagen efter framtiden men vi kan ju inte låta framtiden forma vår vardag eller mm. alltså det, det som inte är kan ju inte forma det som är men det, det som har varit har format det som nu är. Precis, precis. Och det, där tänker jag att det, där kommer vi in på en annan aspekt av det här- som jag tror är väldigt relevant och som har att göra med en, en annan bok- eller för den delen väldigt många andra böcker och så. Och det är det här med karaktär. Mm. Jag tror att väldigt mycket handlar om att bygga, bygga sin karaktär, bygga, bygga sin person- Liksom. Den man är på något vis. Jag tror att mycket handlar om det, och mycket av det som han säger med Connecting the Dots. Om liksom, man ser på hans karriär så han, han var med att starta Apple, det gick väldigt bra för dem. Och de byggde macken, och det var han som ledde det teamet och det var revolutionerande. Och sen så var det, det var på väldigt kort tid så blev han utkickad. Från företaget. Han blir sparkad från Apple. Eh, och vad gör han då? Jo då startar han nästa företag. Då startar han ett datorföretag som heter Next. För då ska de bygga en ännu bättre dator. Liksom. Det företaget blir en stor flopp. De lyckas inte sälja så där jättemånga enheter av sina datorer. De har intressant teknologi men det går inget bra han köper också ett företag av George Lucas, han som har gjort Star Wars ett företag som heter Pixar, det går inte bra för dem heller, och han investerar om det var typ 15 miljoner dollar eller någonting sånt här av sina egna pengar i företaget och sen så 95 kommer första framgången, då kommer eh, Toy Story Mm. Och blir en jättehit, liksom Och sen har ju Pixar bara gjort hits I princip efter det eh, Och 97 när Apple står på ruinens kant liksom, Och verkligen är på väg att gå under Då köper Apple upp Det här företaget, misslyckade företag Som heter Next Därför att Steve Jobs företag har ändå lyckats skriva Ett avancerat operativsystem eh, Nästa generationen så att säga. Och det har Apple inte lyckats med Trots många år av försök liksom. mm. Och då kommer han tillbaka igen Och sen så är resten historia med iPod Eh, Macarna, iPhone, iPad och sådär mm. Mm. Eh, och det är liksom när det där händer sådär och när man ser, jag såg någon intervju här om häromdagen med Steve Jobs från då mitten på 90-talet innan då Next blev uppköpt av Apple och sådär och liksom, ja, ah, det är en helt annan alltså det är så mycket som är annorlunda liksom. mm. eh, och när han är där så tror jag inte att han ser vad som ska hända sen alltså. han skulle nog inte förvänta sig att inom ett par år faktiskt sitta igen på Apple och vara vd liksom mm. Så. och jag tror att det är mycket som tror jag handlar just om att bygga karaktär alltså, vad, han, vad han var väldigt bra på var att han fortsatte, han slutade inte eh, han gav inte upp liksom. han släppte inte på det som var hans passion och det som var viktigast för honom utan han utvecklade sig ännu mer istället och lärde sig nya saker eh, under tiden eh, som han var borta från Apple som man sedan använde när han kom tillbaka igen liksom och att det var just där att han kommer att använda sina, ny, sina nya insikter och sina erfarenheter det, det, det måste vara att det var det liksom. men det hade han ju kunnat använda var han än hade kommit och i efterhand kunna knyta ihop punkterna liksom, i, i det som hade hänt tror jag och jag tror att det är så för oss också alltså att bygga på den man är tror jag är grundläggande för, för hur livet blir liksom funderat på andra citat också som har med det, det du säger att göra. Jag kan bara kort ja. flika in att jag läste här om Dan att han han blev bortadopterad som barn. Ja. Mm. att han på ett sätt alltid haft den uh, underdog approachen då, att han skulle bevisa sin, mm. sin förmåga, sin Ja. Han, han var ju inte eh, som säga, det var inte planerat som jag förstod det, att han skulle födas då och eh, de valde att adoptera bort honom Så. Bara, det bara slog mig hur annorlunda det skulle vara för väldigt många om han ja, om han hade blivit bort och istället. Det inte blivit något Apple men det hade ju, ja så kontrafaktiska resonemang i ganska intressantt Jag tänker på, det kan vara varit här citatet kanske. Jag vet inte. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinion drown your own inner voice. And most mm. important, mm. have mm. the mm. courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Ja, det, var intressant. Ja, det var inte det statet jag let efter, men det är samma stycke i talet. Uh, no one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It is life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from now you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true. <laughs> mm. Jag läste en, en reaktion från eh, någon på Mars Hill Church Och vad var reaktionen. Ja, att han har fel. <laughs> Såklart, de är ju På vilket sätt hade de fel? Eller hade han fel? Att döden är inte är någonting bra. Det är någonting dåligt. Om det här citatet skriver Mike Anderson. Steve, you were wrong. So wrong. Death isn't natural. It wasn't meant to be that way. Death is the worst thing that happened. Not the best. Paul tells us in Romans 6.23- that death is the result of sin. Death isn't the end. You're not cleared away, as you say. You're still around. You're a soul that God created. Wow. Vet, är, det kritik, är, är det kritik som träffar, eller? Jag tänker nog... I och med att döden... Döden som biologiskt fenomen- är ju en sak. Och det är den som Steve Jobs- refererar till- och döden som eh, avskiljande från, av, från Gud är någonting annat. Och det är inte meningen. Men, men, men, men jag, så att det blir, jag menar att det är olika saker. Mm. Ja, skulle man trampa på en groda i paradiset skulle grodan dö? Mm. Ja. Ja. Det finns ett roligt Simpsons avsnitt. Jag vet inte om jag har sett det. När de är i paradiset... <laughs> Um, och Homer ramlar ut för ett stup och landar på en stor sten. Och så, så, så, så blir det tyst några sekunder. Och sen så reser han sig upp och så säger: han, Ingen fara. Ingen det är ingen som kan. Vad heter det? Um, man kan inte skada sig här i, här i så. Uh, så, så Jag har ju en. Eh, jag vet inte hur ni. Vi har inte ett öppet ni men i och med att. Om, om, i och med att biologin är som den är så eh, har ju döden den biologiska döden funnits miljontals år och eh, en grodor har ju dött långt före människans ankomst mm. så, det, det, så svaret på den frågan måste ju vara ja då mm. <laughs> om man inte ska ja, ja eller? Det beror väldigt mycket på hur man förstår det här tillvaron i början. Den paradisiska tillvaron. Ja. Hur, hur man teologiskt tolkar den. Liksom. Inte bara teologiskt måste man ju... För att ja, vetenskapligt det, också. Vetenskapligt, precis. Mm. Jag tänkte nog ändå knyta tillbaka det här och vara lite fräck faktiskt. Tillbaka till Steve Jobs. Mm. Eh, för, för att en av de sakerna som jag tycker är intressant med honom, eh, det är eh, och jag kände ju inte honom så jag vet ju inte hur konsekvent han var på alla livets olika punkter. Men, men här har vi ett ganska bra exempel tycker jag på det här med att vara konsekvent eh, i hur man tänker. Han säger det här som vi just hörde: det här med döden, och hur det gör plats för nytt, och hur det är viktigt att röra sig framåt, liksom så eh, Och jag läste här eh, också i, i samband nu med hans bortgång så där: om när han kom tillbaka till Apple. Så var det någon berättelse här om hur han eh, var tvungen att göra mer utrymme. Eh, Mm. I, ja, I lokalerna liksom, i deras, ja, deras högkvarter liksom. Eh, och då kommer han in i ett stort rum där det finns en stor, stor samling, liksom museiaktig, eh, med en massa gamla mackar av olika slag och Apple-produkter då. Eh, och då säger han bara, rensa ut det här och släng det på sophögen liksom. Mm. Eh, för om man, om man tittar bakåt i den här branschen, då är man död. Mm. Mm. Liksom. och det är ju visserligen en väldigt sann insikt om, om den branschen också när det gäller teknologi liksom. mm. Mm. Men, men det är också väldigt intressant tycker jag ändå den här förmågan att Eh, att kunna mm. välja så tydligt att inte alls var nostalgisk han var ju för sjutton den som mm. var med och gjorde macken liksom. mm. Mm. Så, jag menar, om någon har en väldigt god anledning att vara väldigt nostalgisk mm. eh, och tänka tillbaka då 97 eller när det nu var 98 mm. eh, på, på tider som verkligen var bättre liksom, mm. Mm. Eh, då är det ju verkligen han mm. Liksom, som var med och, och skapade det här fantastiska Som har gjort att det här företaget Ändå blev så pass stort Som det hade varit fram till dess i alla fall uh, uh. Liksom. Så var det någon som hade all möjlighet Och alla anledningar egentligen Att kanske välja att titta tillbaka Och kanske ha kvar det där rummet Så skulle det ju vara han liksom. mm. Mm. Det Men det kanske krävdes det var... att det var han också Som gjorde det för att det skulle vara genomförbart mm. Att tränga ut det Eller... mm. Att tömma rummet liksom. Ja precis jag får lite grann tanken av att man betraktar att han på ett sätt <laughs> rensar ut lite då i företag bland företagets avgudar. Om man så vill. Mm. Där de här gamla segrarna liksom kan bli någon slags avgudar. Där, vi, där man liksom har sin stolthet i de här, eh, mm. ja, det man har lyckats åstadkomma. Så att säga. Vilket blir farligt då för man... Då dör man det som levande företag kanske. Mm. Om, man ja, om identiteten ligger i det man har gjort för. Ja, mm. då, då är det ett problem om man är, ett, särskilt om man är ett högteknologiskt företag. Ja, precis. Det <laughs> <laughs> finns, finns en liten inbående spännande. Ja. ja, men definitivt. Mm. Och det är ju lustigt på ett sätt. För en kristendomen så är vi ju i en dubbelspänning där. Mm. <laughs> eh, för som kristna så tänker man ju att det, det viktigaste som har hänt på många sätt är ju frälsningsgärningen, alltså att Jesus har dött uppstånd. Eh, det var ganska länge sedan vid det här laget. Liksom. Mm. Eh, men samtidigt så är det ju framtiden som gäller, även i kristendomen. Att det är ändå blicka framåt. Det är från framtiden Gud kommer. Liksom. Mm. Och, så, och så, för att och, och, göra en, och, en koppling. Liksom. Ja, Men framtiden är ju här. Alltså, ja. det, det är ju nu i framtiden ja, nu Men ja, det är också lite grann att eh, Det finns ju i den kristna tron Hela tiden den här utmaningen Av att eh, leva ja, Inte bara i den kristna tron utan i livet för alla, så att säga. Men, att, men att på något sätt Att det ska eh, Jag relaterar mitt liv här och nu Till någonting som på ett sätt hände För länge sedan men, men relationen till Gud är ju som Jesus säger någonstans att Gud är inte en Gud för döda utan för levande. Mm. <laughs> för han säger att det är väl det här här ja, Abraham, Isak och Jakobs Gud, säger man. Mm. Men, men Gud är inte en Gud för döda utan för levande. Och det använder han som ett argument för uppståndelsen. För att om Abraham, Isak och Jakobs Gud då måste de, Abraham, Isak och Jakob finnas fortfarande. så att säga, Eller nu, hur man ska tycka. Mm. Eh, jag bara fundera på när det blir när blir liksom tron som ett sätt att relatera till Gud och det gudomliga Inte på det här sättet där man så att säga, låser in sig i någonting som har varit Utan som blir en inspiration snarare För det liv man lever nu, förstår ni hur jag mm. tänker eh, På ett sätt så blir det ju att det har skett ska ju vara tänkt, om man tänker på dess effekt eller vad man ska säga för mig, är ju inte att jag ska bli pacificerad utan att jag ska kunna vila någonstans. Mm. Men, men att jag ändå blir inspirerad. Eh, ja, det där skeendet på något sätt som man <laughs> relaterar till eh, blir både vila och inspiration på samma gång. Liksom. Mm. Ja, det är ju som en, en växelverkan också, att återvända till det som är, är gjort en gång för alla. Mm. Hämta kraft ur det för att leva ut det i vardagen. Mm. Det är som en växelverkan. Och det är där jag tror du precis kommer in på det här också. därför att Om vi då knyter tillbaka till Steve Jobs igen, så att, att hans grundläggande övertygelser de rensade han ju inte ut hela tiden för att Nej. röra sig framåt utan det, det han trodde på, det trodde han ju på när det ja. gäller visioner när det gäller att blicka framåt och ja. precis så är det ju för en kristen då som blickar bakåt mot Jesus och det han har gjort, det är det som ger identiteten, det är det som ger tryggheten, det är det som ger grunden att stå på för att sen röra sig framåt. Ja, liksom. Det var en väl väldigt bra förklarelse hans idéer och hans eh, vision blir ju en grundton i hans liv på något sätt som inspirerar honom när han går vidare. Mm. Mm. Och det är det som gör att han rensar rummet. Liksom. Mm. Eh, inte, han rensar inte rummet eh, som, som är hans egen övertygelse. Nej, Nej just det. Nej. <laughs> <laughs> och där är ja. en eh, väldigt intressant tycker jag Eh, sak också med honom som han säger. Eh, han säger, eh, det är ett citat här, I am as proud of what we don't do mm. as I am of what we do. Okej. Okay. Ja, precis. Alltså att, att för, för varje sak man väljer att göra finns det tusen saker som man ja. då väljer att inte göra. Liksom. Ja. Och därför blir det man väljer att göra så viktigt. Mm. Det är egentligen det. Ja. Mm. Mm. Så det, det där är väl intressant också, det här med att, att medvetandegöra sina val. Alltså att varje val du gör är lika mycket att välja bort en massa mm. andra saker. Liksom. Och li, som man säger där då, att det är också något att vara stolt över. Men eh, vad ska vi säga om det här då? Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Ja. Ja, det är intressant. alltså, Jag tror att man ska akta sig för att dra för stora... Växla på det i relation mot religion, vilket jag tror är väldigt lätt gjort om man inte ser upp. Eh, han hade ju stark inspiration från österländsk mm. religion, om jag har förstått det själv. Mm. Och eh, det måste ju vara dogma någon annanstans. Så att, jag tror inte det handlar om, om det. Alltså, dogma. Jag tror att han använder dogma i bemärkelsen just, alltså, eh, döda formuleringar. Alltså, sånt du inte har gjort i ditt eget, skulle jag nog. Ja, precis. Det var lite För, det jag som... var inne på också att det som. Det som, man in, det som inte har landat i en själv Fyller mm. mm. ju inte dogmens I den god dogmen i kristna den kristna bemärkelsen goda meningen då Dogmens funktion tycker jag Nej. Utan den, den blir just bara eh, Livsbegränsande istället för livgivande Vilket måste vara dess poäng Ja men precis, precis. Mm. Jag tänker att vi kanske skulle avrunda Uh, ja. Och, och om, om vi har något att säga som, som avrundande punkt utifrån samtalet. Om det är något om Steve Jobs eller något man så att vi, vi avrundar med om vi har någon varsin replik. Liksom. Ja, ska vi gå och laget runt liksom. Mm. Mm -hmm. Jag kan tipsa om en, en resurs som heter Macintosh Folklore. Som är en, en, en samling berättelser från tiden runt när Macintoshen tillverkas det är en i teamet så han heter Andy hur är det? Hertzfeldt, kan Precis, Andy Hertzfeldt som, som framförallt har samlat anekdoter från några år när de designade Macintoshen. Det finns också i, i poddradioformat i iTunes faktiskt rekommenderas det, det är gjort det mm. Det jag skulle vilja säga som min sista avrundande sak är egentligen att jag, jag tycker att Steve Jobs är oerhört inspirerande det är inspirerande att läsa om hans liv det är väldigt inspirerande att ta del av allting han har sagt och jag tror att en stor del av det som handlar om varför jag tycker han är inspirerande är just att han dels är visionär dels våg han lyfter blicken och han tittar långt fram och han tittar även på långt fram på ett sätt som många människor inte vågar göra mm. eh, Blicka framåt liksom i, i visioner och så eh, och sen gör han inte bara det utan han är också konsekvent med sitt synsätt på saker. När det gäller de här visionerna, att göra dem till verklighet. Som vi har pratat mycket om nu när det gäller hur han till exempel rensar ur det här rummet. Fast den som har största anledningen kanske att bry sig om vad som var i rummet var ju han. Liksom. Att vara konsekvent i sitt synsätt, både i synsättet och i handling. Det tycker jag är väldigt intressant med människor som är. Och som också då på grund av det... Eh, liksom få någonting gjort. Eh, lyfter arslet ur soffan och faktiskt åstadkommer någonting. Liksom. Mm. Det tycker jag är otroligt inspirerande. Mm. mm. Eh, jag eh, tänkte på. Ja, det blev lite. Det var så många trådar här. Men, men eh, jag Nu när Tranströmer fick den här, det här Nobelpriset då så tog jag fram. Hans, dikt, en hans eller, samlade dikter, som det heter i Men i alla fall, där finns det en, en formulering som man har som jag tyckte var rätt intressant om dogm. Som kan bli en anknytning till det vi sa precis på slutet där om dogm. Där han, han, han beskriver en plats i skogen. Och jag tänker inte läsa hela dikten utan bara den här strofen: De svaga jättarna står snedda tätt så att ingenting kan falla. Den knäckta mjölken multnar där i upprätt ställning som en dogm. Och då tänkte jag lite igen på vad det är som. Det är just att den här knäckta mjölken då. Den har tappat kontakten med rötterna, med, med vattnet där. Och då blev det en dogm i den här liksom, vardagliga negativa meningen. Och, eh, tycker jag, det kunde kanske vara en kommentar till det vi pratade om. Om hur han såg på dogm och hur det kan vara antingen inspiration eller någonting dött. Så att säga men här, var det var kul att prata, det var roligt att vara med första gången på... tycker vi också Ja var bra, jag var bra. Mm. <laughs> Mattias då, hade du något? jag tipsade om eh, Macintosh Folklore eh, men eh, om man ska hitta något annat då nej, jag tror alltså, det, är, nej, okay. ja, det oh. framförallt tycker jag det här med att välja bort, det är någonting som Steve på något sätt har lärt mig. Och det intressanta är att för att kunna välja bort tusen saker, välja en så måste du också ha funderat ut vad de här tusen andra sakerna är. Alltså Det handlar om att göra sig själv medveten om vad man har för förutsättningar för möjligheter. Om vi knyter det till GTD så har ju det att göra med Eh, våra areas of responsibility eh, Att, att Sätta sig ner Med dem och Fylla ut var, var de kan tas i, I framtiden För att se vilka möjligheter vi har Så det, det är ett sätt att göra sitt Arkitekt över sitt liv Det är att, att se vad är möjligheterna Annars mm. kan man ta välja bort någonting mm. Mm. Väldigt bra, väldigt bra då tänker jag att vi tackar för idag men också uppmuntrar alla som vill att gå in på bloggens hemsida och eh, om man vill så får man gärna ge reaktioner på det som vi säger här. Mm. Eh, det går att göra det genom att gå in på hemsidan och klicka på den här lilla eh, fliken som finns till höger där. Där kan man fylla i ett formulär och skriva till oss vad man tycker. Man kan också direkt maila till reagerasnabelateoknologi.se Eller skriva till oss på Twitter. Eller skriva till oss på Twitter där vi heter Teoknologi. Mm. Eller för den delen våra personliga konton. Ja. Eh, Vilka är? Ja, i mitt fall är det Silverkors. Och jag heter Turfjäll. Och jag heter Artikulera mera. Så, mm. eh, så vi får tacka så hemskt mycket för idag. Eh, mm. Och sen hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ja. Hej hej. hej, då. hej då.